قران محترم واریدونکو کو مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران د 29 نمبر کې 66 چې بواسطه امیر ماویا محللا هټک سولډر کې په اگست 2008 کې شहीर د دې د میرایدو پته اساسه ده ارشادیتو د سنت 66 اېن سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین څوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر قام کی کوي بيټک کي كوي هو قرآن درس بن پري قرآن خور کي او دغه د خبري هو بګي رازي نو کوي زالم را پير شو د جمعات نه مننه کي نو ول لله المشرق وال مغرب الله لرا مشرقه ومغرب دي واي پاي گدا لنګ نيستو ملکی خدا تنگ نيستو زه حضرت کسريا اور د دین کار پري نه این رحمت ولوکم ترپتا جګردوی مخفلا فثم وجللا نو التمخد الله رضادہ الله دا ان الله واسع علیم یقینا الله واسعن فرها فضل والدی الیمو پویا دا واسعن په قران کریم کې دا الله پسې پد کې نخ کرا تر اغلی او تفسیر قرطبی غنی معنی ذکر یا معنا ان الله واسع الله پر اخدی علم دا هر سیستا یا ان الله واسع الله پر اخرا ولی او باندې ګانو خپلوا په دین کې درې معنا ان الله واسع الله صحی دی په دې بار دا ورکل شر سره ان الله واسع الله څخه دې پېدبار د ورکړې سره پېدبار د عطا سره ان الله واسع الله پر هغه دې پر هغه بخشش واله دې بل معنا ان الله واسع الله فضل کوونکي دې پوازات سره عليم او پویا وقالو اتخذ الله ولدا شپږم اعتراض دی به ویلو اتخاذ الله ولدا الله نیولیدي ولدا یو تولید الولد دی یو اتخاذ الولد دې هره کې فرق دي توليد توليد الولد دي د ویا چې دغه خاونه بچي پیدای شي دا, دا رنګه توليد الولد د انتریکي سره چې څنګه پیدائش کیږي د دا مشرکانو دا نظريره ټول نو وا چګر نعوذ بالله د الله پاک او بي بشتره نبي غي او زشوي لري او بیا دې ن بچي پیدا شونه دانو ا اتخذ الله ولدا اتخاذ الولد دي تويا چګا الله پاک دان تزوي کړی زوي وته ویخه لکه ادا ده لنا ذوللي فلک وی د زوي پکې نیازبین دي دا, دا, دا نیازبین پلار کدي زوي نه مجبور شي ډېر ځته زموني کې نه نیازبین ګوټه اونتې اموره پلارې ساره ماخمو غرما پنار سټي اعظمن نو بات یی موږ تدان او ښا کوي موږ دا په کارډیو دا په کاریده بی دینه آلات نو خپلر دا غنه مجبوره شي نو دی په دی معنا سره وي چې دا الله پاک نیولی دي عقیده د اتخاز الولد دا عقیده ر کافر مشرکو دا مخ کی اندوان او د بود مذہب والا وخه خلق اخته پر یی کیدہ کې براحما براحما دایې عقیده دا وا چې الله حلول کړی د پکرشنا کې پکرشنا کې ان حلول کړی و وقال الله ولدا الله جوابونه کوي سبحان پنځه جوابونه کوي چون دا ولدیه دا ځوکی دا تقاضا د جنسیت کوي ولبد اه ته ای چې غمه یو جنس وي ګره مذکر مؤنث نو ولدیه تقازا د جنسیت کوي او چه کمسیس کی جنسیت دی نو دا پناه کیه گی تقاضا دا جنسیت کیه او جنسیت مستلزم دی حدوث لره جنسیت دا حادث دی او حدوثو دولویت سره منافر دی اینجه کمسیس حادثی او اله نشی گیه دی نو لحاظ الله ولده که دا غلطا دو دا ولدیت مستلزم دی احتیاج لره چه دا چه ولد کیه زکه کیږي چې دې هغه ته محتاج دي چې دا زوی لري ما سره بجمات کتابي او شي غیا بر سر روړی سودا بر لروړی نو ولدیته دا مستلزم به احتیاج لره او اړتیا د اولهیت سره دی چې الٰه شنو خو جده محتاج نه توسنګ اتخذ الله ولدا دا نظریه باطله بلدا ولدیته دا تجزي او تبعيض غواړي ولدي يداه د غفلار یو قسمه جزء او دغه بعضی او ولدیت تشبيه وريدي د پلار سره او دا ټول د اولوحيت سره منافسی زونه دي لهدا دا نظریه ری غلطه وا وقالو اتخذ الله ولدا او ويل بدي اتخذ الله نیولیدي الله ولدان نائبو نیولیدي الله نا زولي سبحانہ پاک دی اللہ دنازو لنا یو جواب بلہو ما بی السماوات والارض بلکہ اللہ لراغات یسمانوز مکو کی دی دویم جواب کلللہو قانتون تول اللہ تا دیاجی ذکر ان کی تول اللہ تا قیام کی پا عبادت سرا کلللہو قانتون تول اللہ لطواہت کیم کلللہو قانتون تول اللہ لإخلاس کیم کول له قانتون تول الله لخذو کیا تول الله لینقیاذ کیا بدیو سماوا تے ول ارض څلورم جواب بدیو ایبدہ دا ناشنا تو ښا ایبدہ یو ایجاد دی یو ابدہ دا په ایجاد او ابدان کې پرق دی ایجاد دی تویہ چې سړی مخ یو نښه مه او دا اره نقشې په مناسبت سره سیس جوړ کیده ایجاد وی تا کیسه جاز دانانو جذاب جوړ کړی دي او دغه د مارغته کتلیا غاغا په ریه جوړی کړی دي او هغه ترتیب سره دا رنګ دا لوټ سپکره فزدانانو جوړ کړی دي او دغه د لوټ مشابی دغه نو مشابه جوړ کړی دي او دا رنګ کړی دا هغه د سترګو په دي ځین سره کمپیوټر جوړ شوی دی, دی. انساني دماغ او برين داغي مناسبت سره نو دې ته ایجادوي اے بداه او تا نو ویه এবدار ایت وي چې مخکي اصل ني نو لازمته جوړک مخک ځمکا وا الله اسمان پیدا کو مخکي اسمانو بغیر د یو نقشې سابق نا الله دا غن کائنات داس مخ اسمان جوړک بدیو سماوات والارض پدی وجا بیدت بیدتم پدی وجي تفسیر ابن کثیر دې کړي خپل تفسیر نکله چې بیدتم بیدت دغه اکار مخ پیغمبر نې کړی صحابه او دا لا لاغان ډول کې غصیص تا غصیص جوړ کې د ځان د بیړسکه بدعت وایو بدعت دparam شریعت کی اصل موجود نې نو اغه غصیص چې موافق د کتاب او سنت او صحابه او د عمل سره نه ایله بدعت وایي څنګه تفسیر قرطبی ذکر کوي او نبی رسول الله پرمایي من احدثا فی امرنا من احدثا جاءت احداث اوکو او نوی نبی را پیدا کو زمون په دې دین کې شي آغا شریعت کې نه په ور ردوندا مردود دي او د ما آ آ ما عام دي که عقیدې کا ملکی کې عبادتو کې کا پتر کیو او دا ای ته ویل کېږي بیدت حقیقی بیدت حقیقی لکه طوافنا د قبرونو نا اغه دا, دا اورله دا بیدت حقیقی دي او بدعت اضافی لکه دا لکهدا کزا عمرشوا دا جمع سال ویخته د هلیس قاتونه پدې ځان په کول پکړ یا قبرونه پکولو کزا عمرې یو بدت دین دے خا. پا دی یو بدت ل دین نه ها باقي خلک پدې پو شي کلا مون په بدعاتو باندې رضوناو کو خلک وی دا په تیم پیغمبر ني استعمال کړي نه موټرو ګاړو کې هم پیغمبر او توحا باندې تیلي دالو سپیکر یې پیغمبر او توحا باندې استعمال کړي بیا خدام بدت شو ودارم بدعت دی او دره بدعت ل دین د تی دینونه دی موټر ته حضور دین نه ویي موټر کېتل کې نه ګر لري په کې ثواب کار دی یا لارې کېتل له ثواب کار دی دا او وسایل دی او د دنیا شي زونه دی په دین تا تایو نه کار روي خپلو تاغې له ثواب زې أغېله بدعت وې نو باندېونه په دې پوری جن بیا لګیا شي خلقو کې بدعات راځي څې جواب بادیا سماوات او الارض ناشنا پیدا کوونکی ناس مانونو دزمکو دے و ایدان قضو آمرن جکلا پیسلو کی دے یوکار بے شکاور توی موجود شنو موجود شی وقال اللذین ام اعتراض او داغی جوابو دیوی کت پریشا پیغمبری نستاب پریسالت مونږ سره الله خبریو کی وقال اللذین اوویل آکسانو لا یعلمونا چې نه پوهیدا موږ سره ولې الله خبرینه کوي یا ته موږ ته ولې نروړي معجزہ نو معجزې پیغمبر رول دا اعتراض وکایې سوال پوئی دی وای او تا تینا آیا یا ته ولې موږ ته نروړي معجزہ نو معجزات یو نور وړي بیا او تا تینا آیا یا ته ولې موږ ته نروړي معجزہ هغه چې موږ غواړو کې مې وخته تاره پار دی سی رئیس یثمان تا تاره پار دی بابو نشی تاره پار دی داشی تاره پار دی داشی ورنا معجزات هو کذالکا قال الذین دارگی ویلیو آکسانو چې مخکیو د دینه پشان دوی نه حد تشابهت قلوبهم یو شان دي شوی دیول مددی قد بیننا الایات یکینن موږ بیان کړی دلائل دا قوم دफारت یقین کیا او دا قران نظر شاع کم بزمون روانو آجی رسالات که سخه بری روانو دی اعتراضات روان که نا اعتراضات بکی تسلیو ورکی مخپا مخه گا اینا ارسلنا که تمونگا لگه دی نبی سر آیتونی مربوط انداز کی دی اعتراضات شروع دی سکلا یو خبرا کلا بلا خبرا او کلا وطوئی الله اللہ دنازاولو نمونگا مانا کئی او کلا وي؟ ا چمنګ تازکنه منو د جبرئیل ا تا تره تکایو رسول مان سپای پېش کې تر ازو شروع دی اے نبی رحمت اللهم پکېګا ان ارسلناک بالحق تمنګ لګلې په حق ته ا دې تر ازاد ودا مطلب نه لې جګنی پتاي تر ازاد کیګي نو ته په حق نه پتا د تر ازاد کیو تمنګ لګلې يو ان ارسلناک اے نبی علیہ السلام یقینا لگیلی مونگتا بالحق پہ حق, حق سرا بشیرون ونذیرہ ذیری ورکونکی یرا ورکونکی ولا تصلو انا اصحاب الجحیم او تانا با تپوسمی گولی په بارا جہنم یانو کی چرخلکل جہنم تلتا تا تپوسمی کی خ اور حدیثا مطلب دی ته بدین بیانے چربر اندر خپل مون زادات او معنی هو ادین دی بدینے بارا کې تپوسمی کی گناح تانه بر دې خبرې د رسول مبارکې تطوščېږي ولا تسالو انا اصحاب الجحیم ځکه بلته د خبرې رسولو علما ذکر کوي یو ولا تسالو انا اصحاب الجحیم. او تانه با تطوšč نشی کولې په باراد جهنم یانو کې او ته الله تبارک وتعالى د کتاب را لېګلې دې کې ارچا متعلق احکامات دي په يهودو متعلق احکامات د عیسایا نو متعلق مسلمانانو کې د مختلف تپکو والا ارزم حقوق الله حقوق العباد معاملات اخلاقيات دا ار چاته او دا د کول دي او داږي هغه توګو ته هغه سي سول دي ولا تصلوا ان اصحاب الجحيم او تانبا تپوس مشي کوله په باراد جهنم یانو کې او اے نبی اسلام د اسلام په لکه ډیر زیات درد غم دو انتہی خیرخواهی وا نبی اسلام بکره لکه داراله یا الله چې دي کوم معجزات غواړي او ته دې دا, دا معجزات په ما باندې نازل کې ودي ما نه ورنیو یا الله پاکستان په سي پی سي لګي سر پهړه کې خیرخواهی وداږي سر الله تعالی نبی اسلام ولن ترضا انکل يهود ولن نسوارا راضي کېږي نه ولن ترضا انکل يهود ولن نسوارا اوس هم کوم غريزان او امريکنيان دي اږي ثونه را پاکستان اقتدار والا ځان ترجوخ کیو پتندیو په سر خلګي او راضی کیږي ته نه نا او ولن ترضا انکل یهود ولن نصارا هغه امریکان یانو ته د شیخ اسان جان لاشه په گیفت کې ورک پای خوشاله شو پای خوشاله نشو ادا د خبیب الله مختار لاشه ولا گیفت کې ورک پای خوشاله نشو د مولانا اعظم طارق تو په ته ورکا او به خوشاله نه شودان نه خوشاله یي الله ويا ولن ترضا قران کې هو تغیر تبدل نه راضي د موقت عبد الله شهید اغه لاشه ولې تخپکه ورکو د مرانا غازی رشید اغه لاشه ولې تخپکه ورکو حجه م حبسا طالبات الاشنه امری کلی تخپکه ورکو ولن ترضا انکل يهود و لنصر اه اي حکمرانا نو تاسو نه خوشاله یي لهذا پروی م کرے او تر سوچ تاسو مکملو دا غي په دین روان شي ونیه ځان ته خواجه اسلامی ملک سربرایه ما بس د پاکستان د پاکستان نوم کړګا تا نه وی خوشالي کله ته به اسلامی نظام بالکل نی مسلمانان به با بالکل نه جمعه تنو به بالکل مدارس به با بالکل نه او تا نه په دې طریقے سره خوشالي ولن ترضا هرګز بار راضي نشي تا نه يهودو نه نه سوارا تر دی پورې جتتا بيداریو کې د ملت د دوی ملت په قرآني کریم کې 3 ځله څرګرته ملت نوم د آغه شریعه دی چې الله مقرر کړی دا په خلکو توبو کې په دې باندې رسولانو سره ملت او شریعت یو څه دی بیا دین چې کلی دا بندگان اداکي په امر د الله سره اغه له بیا دینوي ملت د اغه لاري نوم دي چې الله موکرر کړې دا, دا په خپل کتابونو کې په جبه رسولانو سره او چې کلی بیا دا بندگان اداکي په امر د الله سره بیا ول دینوي قل توایا ای نبی علیہ السلام انه د الله دین د الله د هدایتوالا دین دي دل د دل الله دین به روان شي او یاد ساته ولاين انت باطا اهواهم کتا تا بيدایو کا د خویشاتو د دی پر ځین اچرار تعالی لمو دلیل در لرالی او تب یام لګی دا غی مت هوی دا, دا امریکای تهریق مت هوی د برطانی تهریق مت هوی اړی کمکار کی مدرسین اړی جماعتونه اړی علما وجنی څه دا غوخ کیا اگر امریکایان خلق مسلط کړي دلته فوجيانو پولیس وجني خپل ان جی او دای کار کوي دای خپل جنسي کار کوي په بیاو ميداخ کار کوي دا امن را ولي د دې شتګردي او صالح پتا دا ولا ینی تبعته اهواهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله نبی تعالی تعالی طرفنا سوق دوش نسوګم دادی الذين اعتناهم الكتابا آگا تانچ ورکڑی والا مونگا کتابا لولی دیل را پا پورا لستوسا را و قرآن لولی خواب و حق تلاوتی ہی ذکر که حق تلاوتی ہی دلستوحا کی سری دلستوحا کی دار جنت تذکر راشی اللہ نے جنتو گواڑی دل جہنم تذکر راشی دین پناو گواڑی کم اللہ حلال بیان کری نو آہ حلال او حرام او پی جنی تفسیری قرطبی ذکر کوي تفسیری یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ دا ترتیل دا الپاد خیال ساتی یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ زکا شی قرآن کریم دا غی دا حروب مخارج او صفات بے جندل دا لازم دي هر مسلمان باندې چې دی اوپی جنی جزا پا مانزا که کم سبق پیم د قرآن تلاوت کو ما فدی دا کم حروب دا دی کم مخارج دي او دا دی کم صفات دي نصداد اقول دا خو دا هر یو مسلمان اللازم دي اب یا علم تجوید مکمل علم قرآز دا کول پالاککی یو کس دم اغزدکی دا غنڈ علاکی والا غارت ساکی تیگی بیا اللذین آتیناهم الكتاب حدیث پاک امراضین دیر سلام وئی یا اباہ ریرا اے اباہ ریرا یو خبر لکو ما سکار کوا علم من ناس القرآن علیمنا الصلقرانا خلقتم قران هيا وتعلمه فرزکا کاری وته غولو عظیم کاری بیا تو فئنک این میتا وانتک ذالیکا فئنک این میتا وانتک ذالیکا چې تو قران لولې په داسه حال کې Tale مرګ راشه تو قران ته ناسې مرخوته میو دل را دي او تعالی د قران په تلاوت پټیم کې غنی رضی الله پس ایک پیکو مولا پ قرآن کلاسه راوړې دلیو او داهر ته عثمان ویني پاغي باندې وبې دي د حدیث پاک راضي فیننکا ان میتا او انتا کذالیکا کته مړ شوې په داتې حال کې کتاب قرآن لخت ظہرت الملائکۃ قبرت ملائک بستال قبر زیارت ترازی بیاه په قرآن لولي آتا ته مرګ راوي ملائک دکوی دا قران پر یاد قران اعلان کایو چې زما پننګ ځان شهید کا زما پننګ وی ځان شهید کا اه نوستا اغه د قبر ملاقات تبا ملائک تشریف راوډینا الزینا اته ناهم الکتابه اته ورکل مونږ دی کتاب لولي دیرا په پورلو ستو سرا پورلو سلطاغي دا حق خیال ساتی دا حروفو دا مخارجو دا صفاتو او داغه په معنا باندې ځان پویې یو او دا دا قران کریم دا لستو طریقہ قران داغه چل کھولې دي چې قران مڅنګ لولې اي ګن آیتونه دي چې خلای مو قبانې وبکېراړو اولائک یومنونه بهي ایمان وړي په دې چا چې انکار کوو د دینه دا کساندې تاوان یا بنی اسرائیل ای اولاد دا یعقوب عليه السلام یاد که نعمت زمان چه نعم مکڑی پتاسو وانی فضل ولتو کم وروالی مدرکڑی و مغلوکات ده دغا زمانیم و تقوی او من د ساته دا زاب ده او لا تجزی که بدل با نشی ورکولی او نرز دبل نسنده حیث سا او نبا قبلی کسی پی دیا او نبا فیدا ورکی سشپار سا او نبا دیم دادو شي۔ و یذبت اللہ ابراهیم ربه بکلمات د اوم او ذاتم اعتراض ترمن دا دری خبر ذکر کایو د اوم او ذاتم اعتراض ترمن دا دری خبر ذکر کایو دا بیت الله توحید دا پرجوشه شرک پکيو نکه دا پیغمبر اخیری جری د ابراهیم علی السلام دعا دا ولید نه انکار کوی مسله توحید د تمام ان بیا او مشترکه مسله دا خصوص ستازونکیانو پې وسیت کړړی دی اولی نهې عزیب تاله ابراهی معرب بهو بکلیمات اوس د دیځ نه از متشان د ابراهی السلام ذکر کوي یا په براهی السلام امتحانات ذکر کوي عزیب تعلا کله چې امتحانو کو په براهی مسلام منرب د د بکلیمات پهڅو کارونو سره اوس دا کم کارونه وو بعضي مفسرين ذکر کوي چې دا کلمات نو مراد مناسک حج دارنګ مسواک کول بریطوال کول زیر ناپو تتر حنو ویختا غستلو نکو نا غستلو دار مراد دي او ابو حيان ان لذ ذکر کوي او شي ابراهيم عليه سلام الله وسلام باندې ابتلاش هي وو بیماله و ولده پما دا او کی اولاد دا او کی دا نفس دا نو دارنگی مالی رم علمانو دا پا او بچی قربانی ته پیش کرده او دارنگی و نفسو و نفسو لنیران زان اوڑ تا پیش کرده و قلبوه لرحمن اخبر لی مهربان ذات تا پاوالا کرده و قرآن کریم دا اغا امتحانا تا تسکره که دا کم کم امتحانا تو قرآن تفسیر کئی قرآن کریم ذکر کی صورت بقره آیت نمبر دو سو اٹاون اگو رہے سرہ علو سبہ جمالی ذکر کی سورت بقرہ آیت نمبر دو امتحانات په ابراہیم علیہ السلام اَلَمْ تَرَا اِلَلَّذِي هَاجَ اِبْرَاہِمَ فِي رَبِّ پہ ابراہیم علیہ السلام یو دائب تِلَا اگورا ابراہیم علیہ السلام ظالم بادشاہ سر مناظر کئیا یو دا امتحان ظالم بادشاہ ته محام خلال دی وطوئی ربی اللذی یحی و یمیت حالانا احی و امیت دا اگدہ مناظر تا ذکر شوی دا سورت انعام آیت نمبر اسی و گورے سورت انعام اتیایم نمبر آیت وَهَاجَ جَهُ قَوْمُهُ الْتَوَيَّ أَچې بادشاہ سره مناظره وکړه دلته وه اجَهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّ نِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَ وَقَوْمُ سَرَمُونَ مُنَازَرَا د قوم سره مقابله دراغي د بادشاہ سره مناظره د بادشاہ سره مقابله دا امتحانو ورته دا angle د قرآن کراولي ابراهيم عليه السلام ورته ورزول او دا امتحان په خوش بیان کی بیبي پر خود دا امتحان په اسماعيل عليه السلام باندې چاړه کی دا امتحان دارانګه چې کلا اغه قوم اتره ورسته يا مليتا اختر دپاره بار او تی وو ابراهيم عليه السلام او دائی او دائیان بوتان تول تکو سطرے گا دائی امتحانا یا دا باز ابن عباس ابن من قول دی کہ اسلام دار درشو دا ہی سونا پائے کے دائر دے ابراہیم علیہ السلام تولوی کہ میں بھی حاصل رکڑوا آغت سو سورہ توبہ ذکر شوی سو سورت مومنون کی ذکر شوی ساہزار کی ذکر شوی ری خدپ لہ المومنون اللہزین امتی سویات امخاشعون التصفات ذکر شوی ری سورۃ توبہ سو آیت نمبر 112 کی ذکر شوی دی سورۃ حزاب آیت نمبر 35 کی ذکر شوی وای ذبت اللہ شکالا امتحانات کو پای ابراہیم علیہ السلام رب دتا بکالیماتن پسوکارو অনুসرا فاتمਹੁن ابراہیم علیہ السلام پورا کا غیلرا امتحاناتو کې پاس شو او دا پاس کې دونرستو الله تبارک وتعالو نتیجا اوري ک د سابارو په امتحانات کې قال او فرمایل الله انی جایلوکال الناس امام ما انی یقینا زګر دونکو امثال را ده پار د خلکو پېښوا امام نبی د پارم لفظ د امام راغلی تورات د پارم لفظ د امام راغلی لو یلار او غیتم امام راغلی دارنګي اگا گنو مانو بانی لفظ دا ایمام راغلی غلی ایمام چاہتا ہوئی چه دا اگا اقتداء اکڑی شی احادیثو کرا زی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کم کسان دا خپل ایمام نه پسجدو پر رکوک مخیزی قریب را چه د دا خرو د خر سر تی جوڑنشی خواب اگا سر به د خر دا سر گونتا شی نو یا ہو حقیقت بانی محمون دی اللہ پا دی قادر دی او که حقیقت نې یو نو دا رنگه غو مانوي سره دماغ بیکارن کی به دا خرګون ته بلجای وی نو ګوره په مانځي کې رکو سې دک مخ پښو تا یو تنگه را دی او سوبو مصلا دی ودرولو د دوه تعالی قران او حديث بیانې دا یو مختلفه اتباعه کې تبو ل چل نه شه شر ادا سې او یار ادا با د خلقی کنه با ځای ناکوګي څنګه راکو کې هو نشتا باځې کې او استاد غریب په جمعات راشي یار استاد له دو وخت راځه کنه موټر روانل بوني موږاجو دا چا باندې نو وخت یې درې مریو غواړول 3018 اغریبتی خدی چې خلک خپه نشي راځي نو بازیرو یې سلام جاره باسي تمو کډیان تر مخ کې خدای سر نشو شو کې نو خیره پوری ایا خلی وازکری ار یو تخان دی ښا زکه یو ته سلام کې یو تخاني بیا بلغه پکې دې ته ولې وخاندل اغریب داه غلی خان دی را خان دی ها نه د امام دا کار علامه ابنی تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئ به صبر و یقین تنال الامامت فی الدین دا مصلا ده ار کس ولدا بار کس نوذری تا په اعتمادی تا په غبا نه یقین وی پدی وجا تا غیدر اجر ثواب را غیدر اغه امام منزله ته په کرا غلی شفاء قوم راضی وی کله په قوم راضی نه یو عادی مخیگی خل تا نو بیا د غیدونه ثواب او خوان کینا او الله ته مناجات دی د منی د محبت او عبادت دی ابراهيم عليه السلام الله امام غرداو مشريو غرداو دا پس سره امتحاناتو کې شو قال او ابراهيم عليه السلام و من او, قالا او اللہ زنبوت دی آیتنا دا اولاد زمانم قال او فرمایل الله نرسيگي وعده سما ظالمانو تا ذنب ظالمانو الظالمانو څخه نور کو ديات نن دا ظالمانو تنبوتو نمی راوی گی لہذا انبیاء المسلامو دا ظلمنا مخفوظ دی انبیاء تا ظالم نشوی لگی دی وَاِذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَتًا لِلنَّاسِ چکل اوگر ظلمنگا بیت اللہ زید سواب دا فارد خلقو او زید امنو اوی منگا انیسے مقام ابراہیم لرا زید مانزو اسم اجیان صاحبان لارشی نوغد ورکاتال تکی کہیو میں مقام ابراہیم مصولا سخت کلی مقام ابراحیم ابراهیم ارسلام کمز قدمون قدمونه دلی دی انبیان ایم السلام علتگردی دلی دی سون اخوان کی خوشکسمت ای آغا خلق شی اللہ و لگا مقور کی لمنہ محلی مرگری ایج تسلی وو اکثر کشمانی تیم بی ٹیلی پونو گو وی جی حرم کیو مال باسی جڑا گا لی او ایسال ام خود و آگانیو کئی درس ملګری محبت سر راضي دا هغه بيت الله کې دا دوه غانو فراتي واتخذو مم مقام ابراهيم مصلى اوني سي تاسو مقام ابراهيم سره زيدمانځه واهيدنا الى ابراهيم ااهد چې کلا دا ااهده پسهلکه الى راشي پمانه د امر او د حکم سره راضي دلته معنا واده نه چې مونږ واده کړو سره مونږ حکم کړو ابراهيم غور په ایلا او په د سلو سره مانی را بدليږي ښا واحدنا موږ حکم کلیو ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته چې باکه کوردمالیتوا افینا د پارا لتواب کوونکو او د پارا دیتیکاب کوونکو درکو کوونکو سجده کوونکو وګورال لوی خلک براراوني توا پهنا بکایو اته کا بکایو رکو سې دې بکایو زماد اغه ملمنو د پاره ابراهیم او اسماعیل د کورنه پاکه ادین رابوتان ارسلر کې وېس قالا ابراهیم چکل وی ابراهیم علی سلام اره بزما او ګردې د ازه دا خارو امنن امنوالام او ورکی اوس ی دن کو د دیته د میونا ابراهیم علی سلام ول دعا کی دا امن والا وګاوه او سون امن یلتا پکروڑا وحلک را جامشیلتا اس قسمه پریشانې حب قانوننا ورته تیرې دربار می پهونځه ته سبي یک هوي ټول خلق التک یوی چخویو لا بایک اللهم لبایک لا شریک لک لبایک الله دې مونږ تاسو طول بوزیو بار بار دې الله مونږ بودی و اس قال ابراهیمو ذکر حج دې رسو بقره کې ان شاء الله را حج احکامات را واندي دا یو ايشکو علي عبادت ته څنګه هغه عاشق پتان نه پويږي سری غريوان سرتور سره پیاب لغ په منډويو وداد الله عاشقاں الت سرتور سره پیاب لغ پی شلي دل غريوان چی وي لبې اللهوما لبې یو عاشقان عبادت ها الله دې موږ بار بار بوزي ويسقال ابراهيمو چکل وي ابراهيم عليه السلام ا رب زم عگر زيد اخر او رزق ورک یو سیدن کو ددیتا د میونا من آمنہ مینم چاچی مان روږ دینه پاللا اوس ګور ابراهيم عليه السلام پکې وې ته وی چاې مان روړې ښا مکه خوې دما اولادنم هلته لاي نه له د ظالمين اوس ابراهيم عليه السلام په خبره پوه شوې من آمنہ مینم من آمنا مینم چاچی مان روږ دینه پاللا پر الاخرته او قالا ومن کفر و فرمایل الله چاچې قبر کو سکب ورکم لگا یا په زور ب ضم راکش ب کوم او آب د ورته وبيصیر او ډیر بې د دی و زیربپ او ابراهیم من ن الب ا اسماعیل او د د کابیی په زیلت ذکر کوية او بنا کااب د کا جوړو او دا کابی بنیاد داغي تتسکه ک و زیروفه او ابراهیم چکالا پور تک ابراهيم عليه السلام القواعد جمه د قاعدهتون دا فاونډيشن او بنیاد توي چکالا پور تک ابراهيم عليه السلام بنیاد دنا د بيت الله اسماعيل عليه السلام لارځ ویلږي ادي او دا بيت الله غا تعمیر کويخه پای کې لږي ربنا تقبل منا دعا غوړي اې زمونږ رب یو تقبل دي او ربنا تقبل ګوره یو تقبل دی یو قبول دی دې کې فرق دی یو صيغه تفاعل لا باب تفاعل تقبل الله اکبر کبیر القرآن ساجبا انداز سره کوم عربی کې اوس په تقبل او قبول کې ډېر فرق دی قبول دی ته ویا لکه یو سیز دی هغه قابل د مته دی قابل له قبولیت دی اگر ته چاته وې جدا تاسو قبول کیجی اي قبول قبولوي او یو سیز دی هغه قابلی قبول ندی تا درخواست او منت که چیز دا قبول کا ایتا تقبل ہوئی تقبل باب تفاعلو په باب تفاعل کې یو خاصیت دی تکلپ نو ابراہیم علیہ السلام ہوئی تقبل چی کم سیز لائقی پذیرائی وی نو آلتا کی قبول چې کم سیز ناقص ہوئی آلتا لفظ تقبل لازی دلتا دا ابراہیم علیہ السلام پا نحایت اجد دی اجزبان دی پاکمالی توعو درار کی سبحان الله تقبل وای تا ا ابراهیم علی السلام انتهایی اجی توازو کایو چې الله زموند عمل د دې قابل نه قبول شي ابراهیم علی السلام دعا کایو ربنا تقبل منا اشاره دا به عمل کې درستناست کې خیرات کې صدقات کے قبولیت لقبولیت دعاګان غواو تقبل وای چې الله پاکا داغه د دا قابل داغه د دا دا قبولیت نه دی او تیر نه پخپل پهل سره قبول کی ور نه تقبای او تقبل پوه نه شوی فقبول او تقبل پوه پو پو شوی ربنا تقبل منا چې کم یوسی زو لایق د دیویت یغا ته خلق زې ور کی نو االتک لفظ د قبول راځي یوسی دې خبره برابر دی نو توې جدا تاسو قبول کی چې کوم یوسی ناقص وي دا غستو قابل نی اټوټه دا قبول کا ايته په عربی کې لفظ تقبل راځي یعنی دا غوړ دي مستحق نه چitato دل زيو ور کې و چې دا بڑے مهرباني دا زموږه طرف اپنا یو معموله تسیز دی دا د عرب کې د ابراهيم عليه السلام په نهایت اجزبان دي په کمالي تواضع باندې وایي يذرفو ابراهيم القواعد چکالا پورته کو ابراہیم علیہ السلام دنیا د بیت الله اسماعیل علیہ السلام او دواړه پلاړه بچی لګیا دي ربنا اې د مونږه ربا تقبل منا قبول کزا مونږنا وی ګر چې هدیا نمره قابلی منظور هه زماره هدیا د دې قابلیت نه چې منظور شي پر جوهه مقبول کیا رحمت ته تیرې دور هه او یا استاد رحمت نه خلر نه قبول کې انك انت تسمي العليم یګنن خاستا ور ودن کې پوي ذات دواګانې غواړي مدرسې روانه کا ربنا اذن مغربا خدای ابراهيم عليه السلام دې دواګانو کې خیال کوي رب اجل هذا بلدا ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين ربنا وابقيهم رسولا دې خیال لې مونږ درې پیروي لې یاره مقبول کی یاره ما او یا ربا مور میو بخي یا ربا دل نا مونږه بس رټه لا ګوليده چې واړو بس مور پلار دوا غول یا مو بخي زمام مور پلارو بخي او نياميو بخي او كنا میو بخي نو كناو کني كنا تيادي بس هغه ګټه مونږ وایو ښا په دوا کې الهاو عاجزي پکاردا وګور ابراهيم عليه السلام څنګه په دې کې تعلیم تعليم د دوام دي ربنا ای دمونگا ربا اگردی مونگا تابدار زانتا او داولاد دمونگنا امتن یو ڈلا مسلم اطلق اخلاص که ان کی تعلرا دا امتن پا قرآن کی اکیا ان کرتا را غلی فگنو مانو سرا دا امتن یو مانا جماعت مسلمان دا امتن یو مانا جماعت مسلمان لکه دل تا که امتن منه مانداره یو طولگی یو جماعت مسلمان یو مانه دا جماعت الانبیاء جماعت الانبیاء یو مانه دا آغا طولگی دا پیغمبر تا بیوی بی اغیتم امت وی یو امت آغی دا آغا طولگی آغا جماعت ورکه ان کی خیر تا کله قرآن کې را نو ارده کې به جدا جدا معنی بیا کو او چې اوس په بس بیا ډېر واخ وړي یا یوده امهت معنی داوت ورکون کې خیر طرف ته آغټولږي مطلق دلیتن امهت وې مددت مددت د پارم لفظ د امهت قرآن کې راغلی امام اغید پارم لفظ دا اومت استعمال شوی ملت حقا ملت باطلا و آرنا مناسکنا اوغی مونتا تریکی دا بند گئی او احکام دا حجو تواق اوسعی عرفات مزدلفا او دار رمی شیطانان وشتل دا احکام مونتا اوغی علینا تو رحمتو کې پا مونگا که کنن خواستا تو با قبل اون کے رحم کون کی ذاتا ربنا ای دا مونگا ربا مدرسی بنیادو نا کی خودیشو دا اخلاس و دا قبولیت دو آگانیو شوئی اُس ور پسی ربنا ای دا مونگا ربا و لیگی پا دی کی پیغمبر دا مدرس دا اورت دخا مدرسی دا پارا دا مدرس دا پارا امسال مکی دا نه دما پیژنا مکو اپلیکیشن ته غوړو بسرا زده دي درس کوا نو ګور ابراهيم عليه السلام مدرس د پاره دواګانې وړي بیا ورته کورس او نه صاحب دی نو غم ذکر کایو ربنا اذن ګربا وبعث فیہم رسولا ولېږي پدې کې پیغمبرو ومنه هم د دې د جنسنا دکتابن بشری دغه پیغمبرم پکه بشرو اوس د هغه مدرس د هغه پیغمبر ذمہ داري بسي یو نبره کاري کار دسي يو ياتلو عليهم اياتك ابراهيم عليه السلام شدا دعا وختلي وا نو موږ ومن دعاګانې غواړو ابراهيم عليه السلام پکم الها او عاجزه او زاره سره وختلي وا دا کال بعد قبول شوه وا 2000 کال بعد پردارنګي نبي رسول الله وسلام الله عليه وسلم سال بعد وجود تر راغله وو یَتْلُو عَلَیْهِمْ آَیَاتِکَ چیل ولی با پدیبان دې استا یاتونا او یعلمہم الکتابا او تعلیم بورکې د کتاب په تفصیلات باور تخې ښا او او د حکمت قتادا معنا کې سنت د کتاب او د سنت تعلیم بورکې حکمت په قران کې شل کړه تلاغلی غنو مانو سره دا مستعمل وی. یو د حکمت معنا سنت یو د حکمت مانا نبوتته یو د حکمت فهم پههم دقرآو یو د حکمت معنا علم د اسرار د حکمت یو معنا عله تلییا د حکمت یو مع نه قآو د حکمت یو معنا ماری الحقائق حطائ کوو و یو ز ک هم پاقی بدي ل پیغمبر زی مدارې زی کرد کې کار نهبوتې په کزیکر کوه نو کاري نبوتې قآ لسل را ل را لو دا قرآن لستل کاری نبوت دی دا د کول کولو دا بلتخو دلو دا کاری نبوت دی ویوزکیم خسریب قرآن و سنت لسلم نلی ورخا بلکه تسکیه نفس کولو تسکیه نفسو دا دیده پارا علم الاخلاق دی علم الاخلاق دا کول دی دا علم الاخلاق بلنم دی علم تصوفو ویوزکیم پاکی دیل را دا اخلاق رزی لونعا تصووب د صفاول نه سمات لبا چې دغه صفای ربو وز نه د حسد نه بناکار اخلاق نه د غیره پر خپل اوراد وظایف او ذکر اسکار دا کولی نو دې بګت اغانې صاحب ذکر کوه اتلاوات نه روستو هغه نور خلق تلوستلو او دا دلیل د دعوت او دا نه خلکو ته بیانې مخکې به او نه صاحب قران ذکر کوه انک انتل عزیز الحکیم اشاره ده پګی چې تلاوات د هم اهم دي او معنیهم اهم دي خو معنی ذکر څرګرشي وي ان کانتل عزیز الحکیم یقینا خاستا زوره او حکمتونو ال ذاته او من يرغبو من پماند لا سرا او اغراض نکیا د دین د ابراهیم علی السلام نا مگراسو جزانه پزور کا مکل کا والقد استوفينا يكن ان موږ ورکل د دنیا کې او دی باحیرت کې صالحانو نه چې کلو وي د تا رب د دو اخلاص کوا ابراهیم علی السلام اخلاص کوم د پاره د رب د مخلوقاتم ووصى بیا ابراهیمو بنی حی یعقوب وصیت کو په دې سره ابراهیم علی السلام خپل بچو او یعقوب علی السلام یا بنیه ای اولاد سما او ګوراه ا وی وصیت کیا حکم خبره وصیت کیا, وصیت کیا زو کی پور دی وصیت کیګنا زویا زورو په پلان کې پور پوری دی دوا سو په پلان کې تا پوری دی پلان کې دی چې مې دونې پیسې باندې دی وسالدین وصیت موږ کنا چې بچي زم مرشما نو زمہ تدفین او تجهیز او د سنت موافقو کې مابته خیرات پدی ته ما کې مابې شومې سلویخته ما مابې چرګانی مکوې ځکه چې کم یو کس وصیت ونکو چې ما پسې د بداد خو رااپات م کوئ پاک ک را دي ب قیماې بخاری رامتو باب کایم کړی دی انل م تاله یو عاض به به بکی هلی بیا د مړی ته د دې خلکو په جړه عذا بور کولی چې ککه د وسیت نه دی کړی نویتو کو په دی سره بر ایمل سلام خپلو بچو تا او یا السلام اسلام به ما بچو ی الله ه تا دپاره دی نه۔ نو فلا تموتنا مر دران شتاسلا مگر په حال د اسلام کې نو پدی کې انسانو د پاره هدايت دي چې تږه اولاد د دنیا سوچ کې د اولاد د پاره سوچ دا کې چرا را دي اولاد د پاره مې کوټه برابر کی چې سره کو پسوري کړو دا انګې بلته محتاج نه وي نو په ځان باندې قرضو امراله زیره په هغه مخه دا سوچ کې چې د ګرمه نه بچي د دنیا د ګرمه نه د بچکول کوجه هوکې او خدایا اخرت او د جهنم د ورنه د بچکول کوشې دی وته کړې او کنه دامت اطلار ذمہ دارو کې داخلي هم کنتم شهدا آیا تاسو به حاضرو چې کله حاضر شو یاکوب علی السلام ته الموت مرګ نه علامات د مرګ دا کړه چې پر پران به اخو خبره نشي کولی ایست حاضر یاکوب الموت چې کله حاضر شو یاکوب علی السلام ته علامات د مرګ موند د مرګ په مانو کې ذکر کړیو ښا چې اسباب د مرګ ایست قالا لبنی جکلې وی خپل اولاد ته نو ګوره دی دا هغه وخت په اخیری وخت کې کوم خبرې کوي ټول د دین خبري دی ای ایست قالا لبنی هه جکلې وی خپل اولاد ته بچو ته ماتا من بعدی زما د مرګ وروسته بعده چا عبادت کوي اغي تربیته کړو ای وای نابدو الهاکا دا سپارا حتم نابدو الہ کا منگ با عبادت کو دا معبود ستا و الہ آبائی کا او د معبود پلاران ستا چه ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام زین شي چه د ابراہیم جداخ دے دا اسماعیل جداخ دے دا اسحاق جداخ دے نا نا نا الہ آہ دا یکیو معبودم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُنْيُ وَلَا لَغَارِ يَخُودُونَ كِ تَلَ كَأُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ دَاهِيَةٌ وَدَلْوَا جُزُرْ غَيِي لَهَا مَا كَسَبَتْ لِلَاغَچِ دِکڑی وَلَكُم تَأْتُ لَاغَچِ تَأْسُي كَوَيَّ وَلَا تُسْعَدُونَ تَأْسُنَ بَاتَ پُوس نِشِ کولِ پَبارَ دَاوَس کِچِ دِکَيَّ وَقَالُوا أَوْ الْبَدِيشَ يَهُودِيَّان يَا نَسْوَارَا تَحْتَ دُ سَمَلَارْبُ مُمَيَّ كُل تَوْرْتُو آیا بل ملتا ابراہیم حنیفہ بل ملتا دی ہوئی یہودیا نصارا شے تو تویا نانا بلکی دین د ابراہیم علیہ السلام دا بدا رکو ما دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفہ دا حال دی پا دا حال کی چھے ابراہیم علیہ السلام حنیفو یا نکلت موحدو حنیف پا قرآن کی دول اس کرتا را یا دا حنیفہ یعنی ملت ابراهيم امني حنيفہ چا حنیفو حنیف ستوي او پسرین د حنیف معنا کړي معرف د باطل او ادیانو د باطل دین نه اعراض کوونکي کلک پر دین د توحید باندې امام راغب معنا کړي یو ميلان د گمراهينه استقامت ترپ تا علامہ ابن قیم معنا کړي په جلال او افهام کې المقبل علی الله الله طرف پر روان والمعرض عما عم سوا دغه ماس دما سیوانه به سو او اصل دا راز دها وی فنا فی الله کی ته مه بقا کا راز مزمر ہے اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام د مشرکانو د دلینا قولو هو اے آمنا منگیما اندولی فلا او پاره سوچنا دل شيوي دي مونتا او پاره سوچنا دل شيوي دي ابراهيم عليه السلام تا اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام تا اولاد دي ديتا او اته ور کلی شيوي موسی عليه السلام عيسى عليه السلام تا او چور کلی شيوي پیغمبران او تا می ربی ان دتراپا د ربد د دینه لانه فرقو موجودای نه راولو په من د چاکی د دینه مون یو الا تا بی داریکو انکه فاین امنو کدی هل کوئی مان ورو او ته باو په شاندای چ تاسو ایمان ورو دي مسلیما امنتم د ما مصدریه دی او با زا یعنی به مثلی ایمانیکوم په شاند ایمان ستاسو ایمان ورو یا فا این آمنو ایماناً مثل ایمانکم کدی ایمان روڑو داتی ایمان چې تاسو ایمان پشانی صحابو یا را مثلو زاید دی یعنی فا آمنو کدی ایمان روڑو بی ما آمنتم بی ہی پا تاسو ایمان روڑو دیو پس ملار روان شی آیات کی دا صحابه کرام طول او مایار د ایمانو گردو لہذا صحابه کرام پس بد ردو فا تنقید دا ایچا حق ند و ان تو وللو کډیرو ګردانیو کا نو فین ما هم په شقاق نو وکنن دیدی په سختہ دښمنه کې په یو فیکا هم چې بچ بہتاتی تعالرا د دین الله او غنی رضی الله عنه قرآن او دا غی کې و مخا مخه القران او دا آیات په دی آیات باندې غو اشاره په کې په یو وا هو والاستمع والعليم او دی الله ورې دونکي پوهه ذات سبغه الله هوا یې قبول کړې دي مونږه رنگ د دیندا الله استباغ در ایسایانو یورا سم چې کله به ایسایانو کې بچي پیدا شو نو په عمر ادا آیاو کې سمرنګ پایې کې به ته گو پاور کړي د معمودی دا به بس پورې شو په اسلام په اسلام کې راغې د پاره حقیقته ختنه ده سبغهت الله او دلته د دین ته سبغت زکه وي ویو زل عیسا عليه السلام د يحيى عليه ملاقات تللو و ایتات د دې د پاره راغلي ما چې تاسو د دین رنگ حاصل کما ورزارنګي داغې دا نبیه نصارا او ظاهيري رنگ مراد کو سبغهت الله وایي کابل کړي مونږه رنگ دا الله مونږ د ایسایت پرنګ نه رنگيږو ومن احسنو من الله صبره الزمو صبرت الله اے مسلمانانو د توحید رنگ مضبوطیا سره ونې سي د رنګ محبت او تسلیم او رضا یاداده ملت ابراهیمی دا رنگ ا رنگ دی ومن احسنو من الله صبره او څوک ډېر خیر ستید الله نه پرنګ کی دا الله د دین درنګنم لا بل فرنګستا وګوره دا الله د دین رنگ دی یو زنانه دا هغه خپل برکه دا د حیا وخت یې رہیه هغه د عیسایت او د يهوديتو پيشونو ناستایلونه هغه کپونه په هغه تر سره نه کوي ایکي سادهګي داګي سادهګي داګي داږي زېور دي د رنگ حیا داګي کالیدي نو دا رنگ د د دین رنگوره دی او کنه د عیسایت نبی حیاۓ و اور غانیت اغل لباس او کبار معاشرکی گردشیدلو زنا تا بی دی نے تریاج ور کولو من نحصن من اللہ سی بغا ازغه اکثر د زنانو ته بیان کړه خبر کوم کلا کې مې زنانہ د غشان د بیه په لباس کې پان داس کې بار گردشې ته پوجړو جمعه د پر ټول خلق خیرې کې او خاندان یادې نو خپل خاندانونو نشرمایو و نحن لهو عابدون ا مونږ یو الله لا عبادت کوون کې قولوایا اے نبی علیہ علی سلام اته هات جوننا فی الله اته هات جوننا فی الله اعلان وکولنه من یو اعتراض د څه مونږ تخوه کنا اته هات جوننا فی الله اے تاسو موسی را جګړه کوي په توحید الله کې هلکه الله د مونږ استاد او رب دی پدې ګناه ته په قران کې شتا رجل المؤمنم ویلیو اتقتلونا رجلا ان یقولا ربی الله ویا تاسو اکسوجنه د اعلان نو د او منشورداري چې ربی الله یو کس د الله توحید بیان نه ته پدې دشمنی کې کدا مسله نه نه نو تو سره خطا لوک ساتي زګوي رقیبونه په پټل جا وایي چې جاګټانه کی اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں قل اتہاجوننا فی اللہ ہے وایا تاسوں سرا جگڑک و پیندہ اللہ کی حالانکہ اللہ زمونږ رب دی او استادو رب مونږ لا بعد زمونږه مدرونو تاسوله تزا د تاسو امرونو مونږ ول الله اخلاص کوونګي آیاتو آئے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ اصحاق علیہ السلام، یاقوب علیہ السلام، او اولاد دادی او یہودیان یا نصارا، توڑتا ہوا یا، او انتم اعلمو، ایتا سخف ہوئی گئے کاللہ، و من ازلمو سوگ دی غر ظالم دا غچانا جپٹے کا گواہی دانسر دا الله نه. ومللهو بغافلین نه د ال لانا خبره داغسه چې تاسو کو دا یو ډلاوه چې تیره شوه د لاغ چې دی کړي تاسو لا چې تاسو کو یا تا تاسو نهبا تپوس ن شو کوی په باه دا ذ کې چې دی کوی سې بقره سوری سوام اولیسهې اس بعد توحید او غ بابونا باابونه د مسکې اسبات درېثتو۔ ک د ن شوو جواباتته او اعترات موږ تازهکه نهنو تاله جببریل رات تک کو یا جببریل په شر سررات ل کوي غې جوابات موږ تازهکه نوته سب پای د سلیمان پیش کې غاجو ګر جواب و ما کاپرسله ایمانو درم منګ تازګه نمنو ته منګ د جادو نہ معنا کې حالانکه الله ملائک را لېګلی وو و ماونزلا للملکين سره جواب منګ تازګه نمنو منګ سېل پازو نہ معنا کې دا جواب لا تقولو رینا منګ تازګه نمنو کله یو سلا کله بلا مسلا دا غي جواب ماننسخ من آيتن او ننسيا ناتب خير منها منګ تازګه نمنو ته منګ ته مونږه معنا کې دا الله د نا زولنا و می اعتراض مونږ تا ځکا مونږ تا ځکا نه مانو کته پیغمبري تاسو په پیغمبري دې مونږ ترا الله خبر یو کی بیا دوم او داتم اعتراض تر میانځه دری خبري ذکر کولې بیت الله بنیت للتوحید بیت الله توحید د پارا جوړ شوې او ولي پکې شرک وايو دویم دا پیغمبر دعا د ابراهیم علی سلام دا ولي نه منې دریم دا توحید مسالہ دا تمام انبییاء علیهم السلام مشترک مسالہ دا خصوصا ستاسو نیکان به وصیت کړی دی توبخرا دا... سلور حصے دا اوله حصہ کې اثبات دا توحید او اغد ری بابونه وا دیمه حصہ کې اثبات دا رسالت پای کې د شبہ توتسا اوردونه او داوی جوابات کولو یو اعتراض دا چه اے نبی علیہ السلام منگتا زکا نمانو تا را تک کئی او جبریل پشر سره را تک کئی داغی پینز جوابات ذکر کو دویم اعتراض دا منگتا زکا نمانو چې تا دا سلیمان علیہ السلام سپائی پیشکے او احجادگرو داغی جواب و ماں کفار دریم من اعتراض مونتازکه نمونو تم مونږه جذب جادو معنا کې فالان کې د جادو د پاړه هو الا ملائک را لګړو دا غي جواب و ما انزل على الملکين سلوره م اعتراض مونتازکه نمونو چې تم مونږه د صحیح الفاظو نه معنا کې دا جواب لا تقولوا راعنا هغه الفاظ مو هي چې پای کې بوینده به ادب او بوینده شرکی په انځمه اعتراض ممتازکه نمونو ته مونږ تکل یو خبره کوي او کله بلا داغي جواب مان انسخ من ایتن او نون سیانات بی خیر منها شپغم اعتراض چې الله نازولي نیولي او ته مونږ داغي نه ماکه مونتازکه نمونو اعتراض کته پریشان پیغمبر نستاب رسالت د محمد صلی الله خبريو کی دا غی په ځوابات ذکر شو بیا دا اوم او دا اتم اعتراض ترمنځ دا د ری خبری ذکر کول چې یو بیت الله توحید د فاره جوړ شوی اولی په کې شرک کوي دویمه خبره دا پیغمبر علی سلام هو دعا د ابراهیم علی سلام دن اولی نه او درین د توحید مساله د تمام انبیا علی مسالم مشترک مسره ده خصوصا استادو 99 په وصیت کړنه اوله نه مانی اتم اعتراض اے نبی دې صرا تو سلام تا په کل دین کې شک دی په کله بیت الله تمخ کې او کله بیت المقدس تمخ کې نو ممتازه کنه